بسم الله الرحمن الرحيم لا تظنوا بهذا البلد وان دخلوا بهذا البلد ووالده وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد اي احسن خلقا لين عليه أحد يقول اهل ثمري يحسب يحسبون لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتاين واهدينا href="https://www.islamweb.net/ar/مقالات/12345" فلقد حمل لقبته وما درك كم لاقبه فكورقبتنا او طعاما في كان دين مصبت من الذين بنوا وتواصلوا بالسبل وتواصلوا بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب نو کې سورت کې ترغیب او قاعده تا نو اوس ترغیب دي اعماله تا سوره البلد الله دی وړو سن سات کې تقریبا شریر شکل یې شو ور افرد راته د ټول نړۍ کې خدا د پاکستان موتبرو دهراتوند د لیکه سو بوط لگے دلو تعلیم او قران اور تاته کتل ده مادة د قران دستگاهه و یته له درځي مې سره لوګو نه راضي ویفا وی یو یوبل پوري یو مناسب لا الحمدلله درځي جوړایوږي فریس یو بلته او کتل یو خند زما ته ته ته نه داړو ماته وی سده نیو ته مې نه میلمه نه دي مې تاسو کوي دایو زمانه وروه ادکو اصلاح ورشه و نکو او تیز مسلار صفته یانه د کله اصلاح د کله اصلاح داوته مضری به روانولی مضریو هرګی فنا کوي د آرکلی مضبره والا شخص بغیر زمينه کلی ما دا مزید کیوه که څوک داونی وایو تیار دی راشي زین پرېدان خلق یې رګن کوي خپل رپورټ کو او هيڅ تی پېش کو ما ته تا تا تاب ممبران صاحبان مونږ کیږي ما یاو یو لري دمنې کړې دي ما دا زمما په دین کې ناروا دي همایته سمبیاو نه نه په مسلمانانو کې دا د دستور راغلي دي چې قبرستان منشي وایي ما د انسانکو پیډیا د جرمني حوالہ وړاندې کړ چې ما اګې کوم دا وشتونو چې ګورځو زمما قبرستان کوونو کوونو کوي څنګه کې دا قبرستان اوره منشي وایي که اوضایی که پل جوریگی اداغی اونا با غرد قبرستان منی نه قبرستان منی شوه اداغی پل دا پل دی نی جوریگی کانا رو ما تایی ادر دیمائی تیگ دیم ادر بایی و دا دا ما مذہب خلاف جزا نفریدم ویتا سوچو کم ایما سخیط کرده دیم دا تایی قضا ما جل کیوا چو باید آت مبران خوخرا غلیشن ما پری نکو دیم اموندوی دا د قبرونو بيزيتي کوي قبرونه ديرو کړ کورونه په جوړي آبادنان منو شو امونتفي دا د دې دستور دی ماتازو اسلام دی کی ماتازو قران کې صورت زده شته لکه اسلام وینات نو ما کتاب شو قران کې او صورت ته ځانګنده ویل کېږي و سینه مله مې وی لیږی وی وی بلد ورته پاره وای کوي سوره تل بلد یعنی سوره تل ویلې تاسو مې غنه دلسته پای کې دې کې اصلاحه یا سره وای ما له کیناسې ما سوره کې وای ما دې ډېر مده کې وایل شم تاسو وایې و دوه غنتی کې وای دې کې کې کول ما ته یې ته کيمږي نو ستې زمينه نه دې بم ملک ته کوي دائی صحیح خود قرآن چاہنے دا موگا ایو دکلی اصلاح سورت بلد دا دا دے کے دلی اصول لی ندے دا ذکار شاید کون دا کلے اتو حلال گنا لشی دی کلی کے سردنے چی تا کلی اصلاح اکڑا نتو حلال گنا لشی اور حلن حال ندے تا پروتے دی کلی کے کا شاید کون اتو دی کلی کے پروتے ان ته نن ته حلال غنل شي د کړي کې حل په دا برد شاید کوم ز والد اما والد شاید کوم په دې خوا باندې انسان ما پر اکړه ده او په پا د مشقات امیر د بلد امیر د کلي منبر د کلي او سره پکاري چا مشقت برداشت کوي که د اثر کې مشقت ته او انسان گنه زادی یا غضر چگه تا اینه وی کبد وی زکا چکر بدن تلاله چی نو دو کار داکار ده چگه شار بی داسی شار بی نو چکم فضله بوری نکتا غورده ای او چکم وینه نره صافه نو غضغتا غورسه ای او چکم غلیده وینه نو غا انده او چې کنده غلین غوښه سره کی نو اندام یو یو کار کوي او کبید داټور کوي کله چې نه خرابې ته غذا نه اږی زړ کی اپر پرسه پوکې روان شي نو هغه کبید کار کوي کبید تیزه کبیدې نشه خطر والا باهنګ انسانو ستاپلار تکلیف چیر کړو نوح چیر کړو آدَم چیر کړو ته پیدای په اړه مشقات نوتبه کله ال سمې چې ته مشقات وکې دې کېږي پیدا کړو ابراهيم شیطان راغره چې دې کېږي چې ابراهيم مشقات کړو او دې کېږي محمد رسول الله الله پیدا کړې مشقات کوي ترڅو پیدا کېږي ان انسان په اړه مشقات هغه مونږ انسان چې لاس نرسي په دایچا تده چا د قبضه دلان دي نو ته مشقات وکړه یو د کریسلا دا هغه سره مشرد جوړول غاری دفاع کوي تقریبا برداشت کوي کولار لاس کی رمبه لاس کی لار سمه مسلمانانو مشرقه کله وی ملاقات لیکن هغه بوجه استاد کې پاسې نه شي نو وصول کی تالوت زکا بادشاہ کو چې یو طاقت خو بل په علم زهدا مبسته فی العلم والجسم یو انسان دا مشر هغه په کار کې چې جفا کوي او تقریبا داش کوي دیم مال پزای لګي چې بیزای نه و انسان علاج وکړ مال دې اګمان کوي چې ویني دلته خیرات می کوي زه خیرات دې بدلې خیرات ته مال بیزای لګي ندی ګردورم دلاره دوستر کې عجبا اده شوندي او گورا کنن بدبقه دو قواه قرآن قواه استرگی در کردی او گورا کنن چه مال با بکم دیکھ لگون والعسانانا جبا تپوزو گا کنن کب در تزای مالومی او شفاعتن سن که جبا بندی در شونده نو دارنگی جبا بند که بد الفاظو او سن که بیان که شونده لرکی نو دارنگی بیانو که دن دکل اصلا چه امیر جفا کشوی مشقد برداش که قدیم کمال پزای لګی وینا رشتي نکئی او کلمندتا زین لکھلا سی نجدین د نیدت نه ده یی زاید بهدایو د نه کای توسنی تقریبا فلاں کار دنه ختل دې په ګوندای هغه ګوندای د کامیابی دو هغه مقام کې انسان په مشرف کئ سچی بولتا تعالی هغه د کامیابی دو خلاصو دي دا خلق و صد پجالت کے پورت تعلیم ارتوکا دا خلق و صد ناچار ارائے پیسے اولا ارتوکا تعلیم دا امیر دا بلد جو جفا کشوی دن دا کلی چندہ دا کلی شے چپدے لگئی چھ تعلیم ارتوکا یا خراکور کل دی پردلوگی کے سغب لگا چاہتا یتیم چاستاق پل دے مقربا انسان دے یا مسکین کی خور پروت تے دین اصل لکلی اصلاح دارے کہ پاگا کلی کی مال راجمشی خیرات زکاة او پا سیدہ لگی کلب ہوئی پا امیر نتیگی او کلب ہوئی قبض شرطے قرآن خدا ہوئی او امیر دے قبض کی نبی علیہ السلام امیر اغبہ قبض کو اغبہ خرچ کو بیا سمہ اس بعد دے دعکارونا کئی خوشی معنم پکی، اندو دینی، مشرک دینی، وی دعا خلقونا چی منید اللہ کتاب، اوینا کئی دکلکی دو کلچتا دعکار کئی کل نو خلق و تعالیٰ انتانوائی، نو خلق و تعالیٰ انتانوائی، نو خلق و تعالیٰ انتانوائی، اب بیان کئی دی مرا بانای، دغا طرف آلا، آقا سانتی انکار کو دونگ پایا دنیا کی جد و جہدو نکو، مال پسی زیاد خرق نکو، کلک نش نو دادی جسره والا ابدیه ورجوشی نو د کلی اسلامي وسور دي چې ممبر د کلی جهه کشي ما مال د کلی پزای لګي او اگې ته غسو بدر دی وای ما کا هر قسم اسلامی کې سټو د ملاوی دو پتا یاد ساتي ایوب اسلامی کې مرکز د قصه خواني بازار شاته په خور خار